När han satt på Oliberiet mitt emot templet och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom frågade de: Säg oss när det ska hända! Och vad? Blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Då sa Jesus till dem: Se upp så att ingen bedrar er. Många ska komma under mitt namn och säga: Det är jag. Och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sånt måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskall på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födsloverkarna, men var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och ni ska pryglas i synagogerna och ställa sig inför ståthållare och kungar för min skull. Som vittnen inför dem. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er så bekymrar inte för vad ni ska säga utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun. Till det är inte ni som talar då utan den heliga anden. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.